Друга книга Самуїла, розділ сьомий. Тепер, коли цар жив у своїм палаці, Господь дав йому спокій від усіх його ворогів навколо. Тож промовив цар до пророка Натана. «Оце я живу в кедровім палаці, а ковчег Божий – Стоїть посеред намету. І відповів Натан цареві, «Все, що маєш на серці, йди і чини, бо Господь з тобою». Але тієї ж самої ночі прийшло слово Господнє до Натана. «Іди і скажи рабові моєму Давидові, «Так Господь говорить». Чи ти будуватимеш мені дім на мешкання? Бо я не жив у домі від того дня, як вивів синів Ізраїля з Єгипту і по цей день. Я весь час ходив у наметі, як у житлі. Чи я ж за весь час той, поки блукав із синами Ізраїля, промовив хоч би слово до котрогось із суддів Ізраїля, яких я призначував пасти мій народ Ізраїля? «Чому, мовляв, ви не збудуєте мені кедрового дому?» «Оце ж скажи слузі моєму Давидові, так каже Господь Сил. Я взяв тебе від отари з пасовиська, щоб ти був князем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою всюди, куди ти ходив. Я викорінював усіх твоїх ворогів з поперед тебе» і зробив великим ім'я Твоє, як ім'я тих, що найбільші на землі. Я призначу місце моєму народові Ізраїлеві, і насаджу його, і він буде на ньому жити, і не зазнає більш тривоги, бо беззаконні не будуть більше його пригноблювати, як раніше. З того часу, як я поставив суддів над моїм народом Ізраїлем, я дав тобі спокій від усіх твоїх ворогів. І оце Господь звіщає тобі, що Господь збудує тобі дім. А як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму і я скріплю його царський пристіл навіки. Я буду його батьком, а він буде мені сином. Коли ж він провиниться, я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості ж моєї від нього не відніму, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Твій дім і твоє царство передо мною по віки існуватиме, і престол твій стоятиме повіки. Згідно з тими словами і усіма цими видіннями переказав усе Натан Давидові. Тоді цар Давид увійшов у намет і, сівши перед Господом, промовив. «Хто я, о Господи, мій владико? І що таке мій дім, що ти привів мене аж до того?» І того ще мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико. Ти поширив також обітниці твої на дім твого слуги геть на часи далекі. І ти показав мені грядучі покоління людей, Господи, мій Боже. Що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш твого слугу, Господи, мій Боже. Задля Твого слова і з Твого серця Ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич Слузі Твоєму. Тимто Ти великий, Єси, Господи мій владико, І рівного Тобі немає і немає Бога, крім Тебе, За всім тим, що ми нашими вухами чули. Чи ж є якийсь другий народ на світі, Як Твій народ, Ізраїль, народ, єдиний на землі, до якого Бог приходив, щоб його визволити і викупити його для себе як народ, щоб дати йому ім'я і вчинити задля твоєї землі великі та страшні речі, прогнавши народи і богів з перед твого народу, що його ти визволив з Єгипту. Ти встановив собі твій народ Ізраїля твоїм народом повіки, і ти, Господи, Став його Богом. А тепер, Господи Боже, держи те слово, що ти мовив про слугу Твого і його дім, повіки, і зроби так, як мовив. Тоді звеличиться повіки Твоє ім'я, і тоді скажуть, Господь сил, Бог над Ізраїлем. І дім слуги Твого Давида твердо стоятиме перед Тобою, бо то Ти, Господи сил, Боже Ізраїля, об'явив Твоєму слузі, кажучи, збудую тобі дім. Тому слуга Твій і насміливсь був молитись до Тебе в такій молитві. Отож, Господи, мій владико, Ти Бог, і Твої слова – правда, і Ти дав цю радісну обітницю слузі Твоєму. Зволь же благословити дім слуги Твого, щоб він вічно стояв перед Тобою, бо Ти, Господи, мій Боже, мовив, і Твоїм благословенням дім слуги Твого буде благословен повіки».